Tunikuamba ujiambo mpenze masikiliza jio naendelea kufuata vipendi vya Radio Isanganiro. Tukaribishe katika tarifa ya habari ya mchana huu ambayo tunaanza kwa habari kuu. Vikuazo vili vjechukuliwa na umoja waulaya didi ya inchi ya Burundi. Havita sitisha mazungumuzo ya Burundi na umojeho ni habari mbayo utafuata katika tarifa hii ya habari uh, nasi na kufuata maadili yafani ya utangazaji kwa kutoa mafunzo kwa wafanya kazi ni miongoni mwa mapendikezo kiukumbusho ya waziri wa mawasiliano alipozuru vituo vya utangazaji vya mashariki TV na radio Isanganiro. Utajuzwa katika tarifa hii. Ya habari na mtu mmoja amefariki huko Mirango Ni katika kata ya Mirango mtaani kamenge Utajuzwa kwa nini kifo hicho kimetokea Ni mengi zaidi ni katika ukura sao wa tarifa ya habari Mimi ni Omer Nduwayo Mwenzangu Alphonse Kubuimana tuunganisha kimitambo Jungenasi Lejo isanganiru ni kiboko yao Habari kamili Matuma, uh, matumizi ya kiteknolojia ili kutengeneza hati zinazobaini kuwa gari ni nzima control technique katika loria ya kifransa yalisaidia kiuchumi katika hazina ya serikali baada ya mwaka mmoja zikianza kutumiwa nchini Burundi ni maoni ya kiongozi mkuu wa shirika la uchukuzi Otraco anabainika kuwa mlipuko wa covid 19 Ulikuwa misha jitihada za kueneza utalam huo kote nchini. Albert Maniratunga anawataka wategia wa utrako kufu tasubira. Tumsikilize anatafsiriwa Najama Riviane Ngendakumana. Mwaza rezime, kwa havu ya kumirioni zitatu nibi humba majanatano kukwezi, turagenda, tuja. Kumilion. Kwa ufupi tumetoka kwenye milioni tatu na laki tanu kwa mwezi na tukaendelea kunufaika kiuchumi hadi kufikia milioni zaidi ya miya namusini, na kwa sasa tunafikisha gurudumu kwa pesa zinazo fikia kiasi cha milioni zaidi ya miya tatu kwa mwezi. Miongoni mwachangamoto tunazo kabili ananazo ni kutokana na jisi tulikuwa na mukakati wakueka vifa kwenye kituo chamakao makuu ya shirika la otrako jijini hapa Bujumbura na matawi ya shirika otrako ya nayopatikana mukowani ngozi, gitega, pamoja na mukowa waburuni. Awamu ya piri ya mupango huu ilikuwa amishwa na muripuko wa virusi za COVID-19 kwa sababu waisani wetu. Walio kuwa ugenini kuagiza vifaa, vifa hawa kufanikiwa kurejea nchini kutokana na hali ya usafiri ilio zoroteswa na mulipuko huo wa virusi za corona. Vifaa tunazo tumia kwa ujumura za tokea ugenini ndio sababu tulisitisha kazi kutokana na uhaba wa vifaa za matumizi. Tunacho subiri kwa sasa ni upungufu wali imbi jipia la mambukizi ya COVID-19 ili waisani wetu waendeleye kusapoti muladi wetu kwa kuagiza vifaa nchini kwa kiwango tosherevu. Na tutakapu fanikiwa tutaanzisha operesheni katika shirika la utrako, tawi la mkua wagitega. Kwa gusubiri, mafaniki Ohio, gari zote kutoka nchini kote zaudumiwa kwenye makao makuu ya utrako jijini hapa bujumbula. Tulipuanzisha mchakato wetu, wateja wetu walikuwa wakilani vikari gari zao hazipati vibari vilizio. ira Kwa sasa tunamatumaini kwamba siku zijazo wateja wetu wataendelea kunufaika. Kitu ambacho ninaweza nikawakumbusha ni kwamba kibari kinachoonesha ubora wa gari, controle technique katika lugha ya ambacho kilikuwa kinatolewa kwa wiki moja, kwa sasa cha tolewa kwa wiki mbili. Kugira ngo controle isohoke ni injwizibili. Naam Raya anajulikana kwa jina la langanahe Jean-Claude mkazi wakata mirango amewawa kwa kukabu shingo na watu ambao hawa kufamika usiku wa kwa leo alhamis. Maiti yake imeokoto wa subuhi karibu ya nyumba yake katani hapo kwa nye barabara ya kuminamoja. Majirani wanashangazwa na kutoelewa sababu za kifo hicho kwa madai ya marehemu kuhishi vizuri na watu wa maeneo wanaomba upelelezi kufanyika ili wahusika wakamatwe na sheria ichukue mkondo wake. Hawa, ni baadhi yao kinasa, kwenye kinasa sauti, cha jamari Mayonga. Tumepata abari ya suboji, nilikuwa niko na jianda kuenda kazini, nikapata simu, nikapigia simu na wandugu, wandugu wakaribu, wakanifamisha kuwamba wamemona ndugu yangu iku... Ni mauti. Tunaomba siri katusaidie, tu saidi ma watu fanyi wachunguzi na uchunguzi, tukajue nani juu enani yetu. huandugueto. Iniwe wizani wangu kwa na sana, iko mto mzuri, kwa naongea na watu mzuri, kwa na ana na watu, bato, asemane na muto bitu bivai, siku kuto na muana na muto shi kanda ya mzuri. Tunaomba siri kar. Ifaninguvu ijuu mwenye afanya yako sa kumu tu yamu. Mazungumuzo kati ya burundi na umoja wa ulaya ya liyoanzishwa februari mbili ya naendelea. Habari kutoka kwa mfumu wa wizara husika na maswala ya kigeni ambao wizara haikupenda ujulikane zinaonyesha kuwa barua za wabungi ya 43 zilizoelekezwa zoele, kwa Joseph Boroles, mwakilishi mkuu wa umoja wa ulaya kwa mambo ya inje, Kisiasa na usalama siku tatu baada ya mazungumzo hayo kuanza zinaashiria kuwa mchakatu autasitishwa. Vikuazo vilivyo chukuliwa didi ya inchi ya Burundi vinapaswa paswa kudumishwa kulingana na barua hiyo ya wabunge 43 miongoni mawabunge 107 wanaounda bunge la umoja huo au sio moize misako. Baada ya siku tatu mazungumzo hayo katia serikali ya Burundi na umoja la kianzishwa Zaidi ya wabunge 40 walimuandikia muandikia na ushirikiano siyasa na jamii katika umoja wa ulaya wakionesha kofu yao kuhusu majadiliano hayo. Wawakilishi hao waraya wa ulaya wanaona kuwa ukiukwaji wa hakiza bin adam bado unaendelea pia kauliza kupandikiza chuki zenye misingia ukabila zinazidi ukuriputiwa huku zikiungwa mkono na viongozi sirikalini. Wabunge hao wanasema kuridhishwa na majadiliano hayo lakini hata hivyo kuwa majadiliano yenyewe hayawezi kuzama tunda. Iwapo serikali ya Burundi haitonesha utashi katika uheshimishwa jiwa haki za bin Adam. Wakiwa 43 wabunge hao wanaomba warenti dhidi watetezi wa haki za bin Adam. Pamoja na wandishi wahabari wanaokisiwa kushiri katika jaribio la kutaku pinduwa serikali mwaka 2005 uondolewe. Huku wakiona kuwa ni unyonge Kwa upanda wa serikali ya Burundi, wanakirikuwa mazumumzo ambayo ya lianza wiki moja imepita ya naendelea. Kwa mujibu, wa afisa wa angazi ya juu katika wizara ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine, idadi ya wa bunge waleo andika waraka huo ni ndogo ili kuzorotesha majadiliano hayo. Jambo jingine ni kuwa umoja wa ulaya unautashi wakujadiliana serikali ya Burundi. Bunge la umoja wa ulaya lina wajumbe miasaba na watano Tangu taremosi februari mwaka alfumbili na ishirini. Ilikupasia sheria lazima kupatikane nusu ya wajumbe wa bungehilo. Shokurani moize misago. Na serikari ya Burundi inasema kufurahia kujitolea kwa bank ya maendeleo ya Afrika BAD. Ambayo iliendelea kuyipiga jeki nchi ya Burundi hata kwenye vipindi vigumu vya kuzorota kwa usalama mwaka wa ishirini kuminatano nitamko lamsema la msemaji wa waziri mkuu alhamisi Baada ya mkutano liofanyika kati na mwakilishi wa bad inchin burundi Moize murunziza, miongoni, anasema kuwa miongoni muama Afkiano, benki ya maendeleo ya Afrika Itaendelea kuunga mkono inchin burundi Hasa kwenye sekta za umeme na barabara Isanga Unawendelea kusikiliza ni idha ya kiswahili Radio Isanganiro. hi, ni tarifa ya habari. Kufuata maadili yafani ya utangazaji kwa kutoa mafunzo kwa wafanya kazi ni miongoni muamapendekezo kiukumbushe waziri wa mawasiliano. Alipozuru vituo vya utangazaji vya mashariki TV na Radio Isanganiro Leo Alhamis. Waziri Chantal Nijimbere ameutaka uongozu wa Radio Kutekeleza makubaliano uleosai nisikuchaa chezi lizo pita. Sylvain na karutimana kiongozi wa kituo Isanganiro anataka kituo chamatangazo kuungwa mkono kifeda kwani redio husaidia mna, a, mno kwa ugenzi wa taifa. Jamari vyanengenda kumana alikuepo. Waziri husika na mawasiliano akiambatana na wasaidizi wake wameendesha rasmi ziara ya kikazi kwenye kituo hiki cha Radio isanganilo asubuhi ya Jumatishi. Mkurugenzi wa kituo cha Radio isanganilo katika hotuba yake ya kuwakaribisha wageni amepongeza Waziri wa Mawasiliano kwa pendekezo lake la kutembelea redio anayoongoza. Bwana Silven na Karutimana amepata nafasi ya kuelekeza wageni kwenye vitendo tofauti. Vina vipatikana redioni kukiwemo eneo ambapo kutaendeshewa vipindi za televizieni ambayo inatarajiwa kuzinduliwa rasmi siku zigiazo Haida kiongozi na karutimana amepata nafasi fasi ya kumufamisha waziri wa mawasiriano miongoni mwachanga moto wanazo kabiriano nazo hususan tatizo la kiuchumi dinaro sababishwa na ushuru unaotolewa katika pesa za kigeni. Kiongozi wa redio isanganilo amemutu Taka, waziri wa mawasiriano kuunga mukono latiba ya vipindi za radio isanganilo kutokana na jisi Redio hiyo inatekleza wajibu kwa masirahi ya wana inchi. Jambo ambalo limeakikishwa na niseni onghuru katibu wa kudumu katika wizara ya mawasiliano ambaye ametamuka bayana kwamba radio isanganiro ina inamuchangu thabiti kwa kusaidia inchi ya burundi kufikia hatua ya maendelewa endelevu kupitia vipini mbalimbali vina vzoandaliwa kwa ufanisi ambazo vinaliindima kwenye radio isanganiro. Kwa mujibu wabisha andale njimbele waziri wa mawasiliano amepata na fasi ya kutolea wito wafanya na kazi wagitocha Radio Sanga Nilo ili waendeshe kazi wakizingatia kanuni na vigezo za sekta ya upashajwe habari nchini Burundi akereza kwamba amependelea kuendesha ziyala hiyo ledioni palengo la kuakuta wafanya kazi kazini ili ashudie hari harisi yanamuna wanavzo chapa kazi badha ya kutembelea Radio Sanga Nilo waziri Shantale amendelea na safari yake kwenye television mashariki na alasili hii, Bishantare anaendelea na safari yake kwenye ziomu vjaabari vinafzoendeshea kazi katika makao ya kisiasa mkuwani kitega. Shama rivya nengenda kumana, bala bala. Na wagonjwa hupo wa vema katika hospitali mbali mbali inchini Burundi, bada ya witu wa wizara katika mikutano anuai, Kwa wafanya wa afya, msemaji wachama cha wagonjwa cadre d'expression de malade kame bukwa ufupi, anahakikisha hilo kwa kutoa mfano wa kupokelewa kwa wagonjwa wa ajali ambako wa hakuhitaji, hakuhitaji damana mbele. Sylvain Habanabakize, anasema hayo wakati ambapo februari kuminamoja kila mwaka, ulimwengu huadhimisha siku ya wagonjwa. Ni mezungumza nae kwa njia ya simu kabla ya kuingia studioni alikuwa na haya ya kusema leo hii hali ya hewa kwa wagonjwa sio mbaya tukitizama tukilinganisha na miaka yenye imepita hivi tunauna kama kuna vitu yenye vimepiga atua tunashukuru lakini kupangariki tatizo kwa kupokea wagonjwa tunawatu wenye hawa jajua kama kupokea mgonjwa vizuri ni haki yake kitu jenetu naomba naomba serikali kupitia wizara ya afya kuambia watu wao wae wanapokea wagonjwa vizuri lakini tunashukuru kwa kuatua tukilinganisha na miaka yenye imepita Tunauna nisawa kwele. Apo tunazotu kapana mfano. Watu ambao wakona accident. Wenye kuna ajali ambayo imetokia barabarani. Wanawapokia bila kuazimisha kutoa pesa mbele. Wanawahudumia alafu. Wanaomba pesa nyuma kwa hudumia. Nisho ni kitu jenetu wanazotu kasima kama. Tunakikisha kwamba. Unahatua ambayo imepiwa. Ama kusu utoajikadi za mundo wa iki elektronik. Kwa raya wote wa Burundi. Unautekelezo na shirika la bima mitiwal chama kamebu eh uh, ki uh, chama semabuku mradi kinaeleza kupokea vema mradi huo ila Sylvain Habana Bakize msemaji wake hasiti kutaka utoaji huduma kuzingatia haki ya uma kwa mradi mwingine Sylvain Habana Bakize Yetu hapa tumepokea vizuri sana. Juu kitizama ni yetu ambayo itakuja kusaidia, itakuja kuhakikisha kama kuna maendeleo akanafanyikaye hichi ni mwetu. Lakini tuna tatizo, mnajua kama kuna malalamiko mengi, watu walalamika wakisema ya kwamba wanapotoka vibaya, wakienda kwa zile duka na zinazino Au. sasa tunajiuliza matuali mengi hizi wakienda kudumia walundi wote tivitaende na wakati ya likuwa na ama members wakwao palikuwa miralamiku zuma hofu ya kwamba watu wakia wengi hali taendelea kuzorota sana Ni wito gani mnautowa kwa shirika labima mitueli kitu cha kwanza nukuandisha mazungumuzo hili maralamiku ya nitu kwa tunasikia asiendelei na kitu cha pili tunaomba ziongozi wa mitueli watiza mbegisi wanaweza wakapana mafunzo kwa ale watu ambao wanatumika ma zile la za dawa. Ibi wajua ya kwamba wale wenye wanakuja kumba dawa hawakujina pesa lakini pesa zinatoka kwa mishahara ya wajua ya kwamba wale ndu wenye wanawalipa wale wanapokia fizui. Apo naona mamba takuwa suwari kabisa. Na ndio mwesho wa tarifa yetu ya habari Shukrani zetu za dati ni kwa Alphonse Kubuima wa nambame tuunganisha kimitambo. Tuatakieni mchana muema. <mulia>